Normalment tot el que vol donar una imatge tecnològicament puntera té noms en anglès poca gent confiaria en una empresa que es digués Poma si no fos alguna cooperativa agrària i en canvi Apple és una de les marques més importants en innovació informàtica una empresa amb el nom de Verge no aniria gaire lluny i en canvi Virgin és una empresa líder en sectors tan diversos com l'entreteniment, l'oci i els viatges probablement per això que durant una època daurada de la programació dels videojocs a l'estat espanyol una de les empreses més importants va tenir un nom si més no amb Vigo Dinàmic denotava dinamisme, moviment i ritme Dinàmic va ser una de les grans màquines de la indústria dels videojocs Jocs a l'Estat i una de les úniques que va aconseguir en els complicats anys 80 fer el salt a nivell internacional. Jocs com Camelot Warriors, Abu Simbel, After the War, AMC o el mateix Game Over van demostrar que en la majoria dels casos la creativitat i unes bones mans són més poderoses que les grans inversions. Tota una generació d'ordinadors de 8-bits va néixer i créixer amb jocs d'aventures, d'acció i d'esports que segur mai els podrem agrair suficient.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 Benvinguts de nou a Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. La primera part del programa d'avui la dedicarem a conèixer Dinamic, una marca de casa nostra que va revolucionar el panorama dels videojocs als anys 80. A la tertúlia d'experts que ocupa la part central del programa repasarem la història de Dinamic i dels seus millors videojocs i també sabrem més coses sobre un joc que va generar polèmica en el seu moment, Smash TV. Game Over també analitza l'actualitat dels videojocs en l'apartat Game Now, un repàs de les novetats per totes les plataformes actuals. Parlarem del joc de Rocky de PlayStation 2, de l'Sterfox Adventures per la GameCube, de la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 els germans Ruiz van aprendre a programar de ben joves. Als anys 80, els Espectrum dominaven el panorama dels ordinadors personals juntament amb els Amstrad. Va ser precisament en aquests dos sistemes amb els que Dinàmic va aconseguir revolucionar el panorama dels videojocs a l'estat i més enllà. Ho descobrim en aquest reportatge d'Albert Murillo. Aquesta és la música de Gent, un joc conversacional aparegut l'any 1984. El joc el signava Dinàmic, una petita empresa formada per cinc persones i on hi destacaven els germans Ruiz. Uns anys abans varen començar amb un Espectrum, una televisió en blanc i negre i una casseta a programar. Començava aquí la primera empresa desenvolupadora de videojocs a Espanya. Game Classics Game Classics mentre Nacho Ruiz i Víctor Ruiz programaven, un altre germà, Pablo, se n'adona que els videojocs que creaven els seus germans res havien d'envejar els productes anglesos per Spectrum. Va pensar que els podrien vendre. Varen començar a vendre per correspondència, però encara no hi havia una infraestructura, ni diners, fins que va arribar SaimaZoom. I amb SaimaZoom arribava Johnny Jones, potser el primer gran personatge important dins dels videojocs espanyols. Aquest joc es va fer en un mes i, curiosament, el personatge en qüestió havia de ser un Jeep. Al final, però, varen programar Johnny Jones i el varen començar a dibuixar per la gorra. Si Saima Zoom va fer donar a conèixer dinàmic per tota Europa, la continuació de la saga amb Baba Libba, que sona de fons i a busi Profanation, la van consagrar del tot. L'empresa es consolidava amb una programació acurada, unes presentacions molt riques i una administració intel·ligent. Aquesta és la música de presentació de Boo Aquí acabava la saga d'en Johnny Jones. Un joc del que volem fer esment al game clàssic és Olé Toro. Un simulador de braus que va rebre moltes crítiques en el mercat anglès. Per fer el programa van assessorar-se per un expert del tureig. Més de 30 treballadors col·laboraven amb Dinàmic, la majoria d'ells programadors freelance que treballaven per encàrrec. Una característica comuna de dinàmic era la dificultat dels seus videojocs. Al Camelot Warriors el 85, només començar, ens podien passar coses com aquesta. Que les quatre vides se'n se anessin sense donar-nos compte. Els moviments del personatge havien d'estar absolutament coordinats. Els jocs de dinàmic requerien una absoluta habilitat. Esgrisem, del 1985, era un altre exemple. Un jugador novell podia estar només de 15 segons en joc. L'any 1986 ens trobem amb Fantomes 1. Potser un dels plataformes més aclamats de Dinàmic. El nostre personatge és un lladre amb unes intencions poc serioses. Dinàmic, un any més tard, va entrar amb molt d'encert en els simuladors esportius. Fernando Martín Básquet era l'exemple més clar. Segons declaracions dels mateixos programadors, aquest videojoc va ser el que més els hi va costar desenvolupar. I és que per a 8Bits era realment difícil simular certs detalls. La darrera època dels anys 80 marcarien una tendència a la baixa dels videojocs de 8Bits. Amiga i Atari entraven al mercat per quedar-se. Dinàmic va aguantar inicialment la crisi, mentre d'altres empreses varen fer fallida. En un altre programa us explicarem els darrers anys de Dinàmic. Déu-n'hi-do, quants records ha generat aquest reportatge que analitzarem ara mateix. Anem al Game Masters. Game Masters. Game Masters. Això és el Game Over, del programa de videojocs d'Ona Catalana, arreu de Catalunya parlant de jocs clàssics. En el Game Masters d'aquesta setmana som l'Albert Murillo, en Xavier Serrano, l'Antoni Hortal, en Francesc Blasco i en Jordi Celles. Benvinguts, tot plegats. Hola. Una setmana més. A veure, avui tenim Dinàmic. Dinàmic és dir moltes coses, perquè és dir una de les grans companyies eh, programadores de videojocs a l'estat espanyol. Una de les primeres, ho hem sentit en el reportatge de, de l'Albert, ens comentava en Francesc que és una frase ja eh, com aquelles de, en una galàxia molt llunyana, no? Això de dir, doncs, els germans Ruiz van començar amb un televisor blanc i negre, un, un, un, un espectrum i, i un caset, no? O sigui, eh, és, és ja una mica part també de la mitologia petita, no?, part nostra, no? Tal com Bill Gates i, i el company van començar amb un greig mm -hmm. començant a fer Microsoft, doncs nosaltres també tenim la nostra petita mitologia en aquest que són els germans Ruiz en alguna eh, en algun local de per als voltants de Madrid comencen a programar jocs amb, amb Spectrum. Dinàmic és una gran companyia que ha desaparegut eh, recentment, no fa, no mm -hmm. fa molt, Uh, probablement perquè va créixer massa, però és diu una gran companyia. O sigui, encara el fet que en aquests moments no hi sigui, com altres grans companyies a nivell internacional, que sí que es mantenen i han pogut créixer i que van començar a la mateixa època, Dinàmic va saber fer coses diferents o com a mínim va saber-se obrir camí en un país en el que en aquells moments la tecnologia no era precisament una cosa que uh, estigués molt a l'ordre del dia. No? Home, Dinambi va ser una de les companyies espanyoles que va tenir potser més projecció internacional perquè des de, potser des d'aquells temps no es recorda eh, equips de programació espanyol que hagin tingut tant èxit fora de les nostres fronteres sobretot Anglaterra que era potser el, el feu dels 8-bits en el camp de Spectrum, per exemple era la gran meca dels videojocs a Anglaterra potser fins a, fins a recentment amb, amb, amb els programes de Pyro Studios i els famosos Comandos no hi ha hagut potser cap altre equip espanyol o cap altre estudi de programació espanyol que hagi tingut tanta projecció internacional i això que comentàvem de, de l'ordinador eh amb blanqui, a la televisió en blanc i negra i, i això suposo que uh, ha passat de, de, web a web, eh? I de web a web i de web web a fins i tot amb aquest, amb aquest reportatge perquè és molt proper, és una cosa molt propera i que, doncs, uh, els catalans dius, ostres, a Madrid hi ha hagut una gent als anys 80 que feien això, jo també vaig començar amb un espectrum, no? Jo també hauria pogut ser Potser ha sobtat molt A més tenien això, no? 16 anys, no?, quan van començar sí, sí. o sigui, tampoc diguéssim aquest... que... que estaven parlant de gent amb molta experiència en informàtica. Aquests inicis suposo que identifiquen molt a tothom amb aquella època Clar. perquè tots més o menys teníem, doncs al nuestro ordinador un radiocasset i una tele en blanc negre mm -hmm. més no teníem i aquesta gent que va començar així fes fins on ha arribat De totes maneres contrasta també la manera de, de programar d'aquella època no? la que doncs, amb certs mitjans, tot i que evidentment eren mitjans importants, eh, segons l'època es podien fer videojocs que arribaven arreu del món i es podien vendre com a grans coses eh, i que probablement ara seria una cosa impensable no? o sigui, sí que et diuen home, hi ha uns nois que amb quatre diners fan una pel·lícula com el projecte de la bruixa de Blair i venen eh, milers d'entrades i milers és de còpies de la pel·lícula arreu del Món, però la veritat és que eh, en equips petits en aquests moments no es poden dissenyar grans no. coses com el que s'està fent que per dissenyar un videojoc i treballen equips de centenars de persones, no? Que totes estar, juntes treballen alhora, no? En el moment just van aparèixer i mira van tindre aquesta sort i nosaltres que ho hem gaudit, no? Anem a parlar de jocs. A veure, com, comencem a veure quin, quin és el joc que que primer recordem de dinàmic o que primer ens ve el cap de dinàmic com a més antic. No? El, el reportatge en citava alguns, no? Una, una cosa, solo una postilla. Date cuenta, Jordi, de que estos, los hermanos Ruiz, cuando empezaron uh -huh. a programar, era una época en la que se programaba con, con ilusión. vale Y hoy en día eso, muchos grupos de programación ya no lo tienen. Ven directamente un negocio, no uh -huh. hay más, ¿sabes? No quieren dar un primer paso, a ver. entonces aquellos tiempos como ya prácticamente no existen, por uh -huh. lo que acabáis de decir, porque los equipos ahora para diseñar un videojuego tienes que llevar una serie de estaciones de trabajo, de gestión en vectores, esto, el otro eso no, no lo puede hacer cualquier aficionado en el garaje y me era con una tele y un radiocasete. Es <risa> que la programación hoy en día está la producción de videojuegos es realmente encarecada o hacia un mercado professional Hoy en uh -huh. día nadie se puede pensar en, en su casa, en sus tiempos libres, a tener los medios, el tiempo y las habilidades para programar un juego de forma que se abra, se abra hueco en el mercado, mientras que antes era possible. Probablement per la, per la senzillesa també que tenien els jocs i alhora la complexitat. no a veure, jo recordo, el, el primer que recordo dels que m'ha anat citant, uh, per exemple, l'Abu Simbel, uh -huh. que, que de fet va marcar també tota una sèrie, tota una línia de jocs, no? Uh, eren jocs que realment... Potser no eren molt, molt, molt originals en aquest sentit, eren jocs doncs, de plataforma, jocs eh, d'acció, els que doncs, hi havia una sèrie de, de desplaçament, en aquest cas, doncs, horitzontal, el personatge que s'anava movent, el típic, el típic joc, quan us imagineu un joc d'ordinador, doncs el típic joc d'ordinador amb el personatge que es va movent, però alhora tenien, no sé, alguna, alguna cosa especial, alguna característica que els feia propers, no? I es notava els jocs que estaven fets aquí els que no. Surtava mi... sobretot la dificultat. Sí. <ríe> <Però a> veure, <ríe> perquè si una cosa va tenir les plataformes de dinàmic és que eren terriblement difícils. Sobretot Abu Simbel, bueno, seria realment perdonar donar-li una medalla el que s'havia hagut d'acabar sense poques ni res A <ríe> Abu Simbel es deia. Eh? De Era bàsicament un joc de plataformes, o sigui, un joc de... Sí. El, perso el personatge principal de les tres primers grans jocs de dinàmic, que era el Saimasum i el Babaliba, uh -huh. era aquesta mena de, de clon de l'Indiana Jones, que per una mena de maldició, l'última part, em sembla que era el Babaliba al final, era resultar convertit en una mena de piloteta en potes i l'única manera d'aconseguir retornar al seu estat normal era entrar-se dins la piràmide de Bell i arribar fins a l'última pantalla que era on llavors es desfaria l'encantèria i es convertiria en un home un altra vegada mm -hmm. fet i dret. A veure, <ríe> tenim, tenim molts jocs de la història de dinàmic per anar parlant uh, i, per, i per anar analitzant, perquè és que de fet n'hi ha molts que, que de fet recorden ja grans èpoques, si us sembla. Uh, comencem parlant de, dels jocs que de fet ja en varen parlar un dia, em sembla que era el dia que estàvem fent l'anàlisi sobre Spectrum, sobre el, els 10.000 jocs d'Espectrum, em sembla que era el número 10, que era l'aventura original, que de fet no el publicaven com a dinàmic, sinó que el publicaven com a com a Aventura SAD, no? que era una, era una empresa d'aquelles filials Filial. o properes o una altra manera d'anomenar la mateixa empresa en aquest cas que feien aventures conversacionals. En varen fer moltes, i en varen fer moltes que estaven realment bé i l'Aventura original va ser una, una de les primeres. L'Antoni ens explicava la dificultat que havia tingut, no sé si era en l'Aventura original o en el Cozumel, per treure un... En el Cozumel, per un sacar part... uns pantalons. És <laughs> es que empezava la partida i claro, te ponía que llegabas a la costa nadando, tal... Y claro, había un momento en el que, nada, prácticamente al principio, no recién empezado la partida, que decías, te llegaba toda la gente del pueblo, te decía, fuera de este pueblo, tú no tienes derecho de hecho, estar aquí, exhibicionista, no sé qué, claro, te quedabas un poco cortado, decías, ¿pero qué estoy haciendo? vale Hasta que ya, en vez de ir por ese camino, el pueblo se llamaba San Marcos. Era una mica eh, criolla, la aventura criolla. Sí, ¿no? sí, sí, totalmente, lo que es que es eso, que ir por San Marcos, la avenida principal, Tenías que ir por, la avenida, por una de las calles laterales, entonces no te veía nadie en, tal y como viniste al mundo, sacaban los pantalones, pero para introducir la frase correcta era sacar los pantalones del interior del barril, no decir coger pantalones, usar pantalones, pantalones venir de mí, lo no, que tú quieras, no. Era la dificultad no, no, no. de que hablábamos. Clar, és que estem parlant d'unes aventures, sí, sí. aventures conversacionals, que eren imatges senzilles en les que tu doncs, havies d'anar escrivint a l'ordinador el, el que volies que fes el personatge i tu només veies aquella imat. Es que yo, Dinámica me hace unas cuantas y de muy interesante El Quijote también sí. ¿no? es que El que creo era dificilísimo era el del Capitán Trueno eh? El del Capitán Trueno No, sé si era, Pero no, era, no era conversacional eh, La de conversacional del Capitán Trueno No, Jabato, perdón, Jabato. perdón me Pues Jabato Solo al principio de la fase esta de la aventura Estás en una cárcel uh -huh. En, un, en un ma, una mazmorra Para, para poder conseguir aflojar una piedra, creo que Con era... La Con cinturón, la hebilla del cinturón, de que sacabas de un esqueleto, que... luego llamar al guardia, pero escondiendo la piedra... No sí, de... sí, sí, exacto, porque ¿verdad? si no ponías que escondías la piedra, no, no. el guardia se fijaba y, hasta que y no. decía que va a ir su abuela, ¿sabes? Fins que no apareixia la solució a la microhobby o a la micromanía, sí. et sí, pasades sí, tres és mesos, assaig error, escribint a la llanca, es que i us dir, bueno, què llavors... tinc a fer? És que llavors crec que aquí ja ha, ha, ha, ha d'haver un límit, ha d'haver un límit amb el tema de... De, de, de la dificultat, vull dir, jo crec, penso que és un límit que s'hi supera ho, ho trobo absolutament Mm. Es que hablamos de jugabilidad això, e injugabilidad exacte, Això, això passa amb jugar, la sí. la part de videojocs que hi ha moments que et quedes clavat i no saps què has de fer i possiblement sigui la cosa més tonta del món i, i serà aquella cosa que has d'anar a buscar allà dalt perquè si no saltes eh, no, no, la, la pantalla no es mou i no veus que hi ha una cosa a dalt no? que És que això crec és que, que és, que que és, que és molt difícil poder eh? trobar el punt mig entre la dificultat extrema i la dificultat massa baixa mm. perquè a vegades, eh, sobretot es veu molt quan llegeixes crítiques de videojocs que dius que és tan senzill que te l'acabes tan ràpid que no, no, té, no té gràcia clar, i alhora, mi, quan eh, és tan complicat tampoc eh, té gràcia no? A mi no o sigui... m'agrada acabar-me acabar -me un joc i llegint eh, el Micromania de l'any 86, saps? No, no m'agrada. No, ni jocs actuals de la Playstation no. 2, l'Xbox, no la, la GameCube És que és es que una cosa es que un juego te presenta un poc de batalla que uh -huh. está bien porque o sea, si otras de eso a injuavinidad, ¿no? Porque uh -huh. hay al cada juego que o sea, no viene a caer Johnny Bazocatón, por ejemplo, que salió para Saturn, PlayStation, que bueno, eso lo llamaron juego, ¿no? Pero o sea, <risa> era una especie de plataformas, pero es que era tan tan soso y es que tan tan condenadamente difícil. ¿Vale? Que juegos así, pues dices, bueno, no sé si es que los has per por marketing, pero te han amenazado porque había prisa... I no per no més beta testers que hi hagi que vagin provant el joc, encara en aquest moments... Estarien borrachos los beta testers porque, porque es que si no nos entiendes... Sí, bueno, jo... O s'havien oh, pres aquella cosa que comença per perder i que no es pot acabar de... No dir, lo digas, no lo si no digas, no digas, que no si sí. sí. muy yonquis, eh? No lo no de... digas. Comença a partir i acaba... Sí, sí, sí. Empieza a prova i acaba en Allium. Deixem el tema, si us sembla, un moment de la dificultat tornem a dinàmic, perquè entre les aventures conversacionals, en van fer d'altres, van coses com la guerra de les vajilles, eh, no sé si ah, sí. tenia cert origen. Però era ja. divertido, home, la cachi porra, es que... de Luz. <ríe> sí, sí, la Cachi <ríe> sí, sí. de Luz. Emecho vaca estava, che que no vaca. Che que Juan que no sí, sí, Juan que no la sí, sí, portada era... realment era antològica, eh? Era tantíssima. El R2, que és un pot de Dixan, rodó d'aquells antics tot El canxo era com una botella de pato BC d'aquesta, seguro. Sí, la guerra cuido. de les vajilles era també l'aventura de Tex, que <ríe> va sortir l'any 1987. Varen fer moltes altres coses dinàmics. sobretot jo crec que varen eh, un, en una de les coses que d'entrada Bar en Triomfa més va ser a l'hora d'escollir portades agressives no? hi havia un joc que es deia Game Over precisament, tots drets, com el nom del programa se no? copiaron una mica, sí, copiaron. De... Una mica doncs, en, en homenatge a aquest, aquest clàssic Game Over i a molts altres Game Overs que hem hagut de veure al llarg de, de la nostra vida varen posar el títol a aquest programa, que tenia una portada realment agressiva, com una altra que es deia Turbo Girl, no? que també sí. jugaven una mica això amb, és, a, amb aquesta... D'això ens no? n'hauríem no de dedicar potser inclús un programa a aquests grans dibuixants de portades com van ser l'Aspirian, el seu temps mm -hmm. i, el, i el Royo mateix, que van sí. ser molts dels encarregats de dibuixar aquestes portades, precisament recursives, perquè sortien en portades de revistes a més aquest club, per exemple, va tenir moltes portades que eren eh, dibuixades per aquests mateixos dibuixants. Fins i tot eh, estàvem comentant que Game Over va estar Sensurat, no vetat, o... sinó censurat al Regne Unit i, I no va poder posar, sortir igual. No? Van posar el logo de dinàmic just a certes parts que podien, s'entreveien entre la roba turgent d'una senyora perquè <laughs> si no, els doncs no els deixaven publicar aquell dibuix. No? La imatge realment recordava molt a un còmic Sí, jo, jo me'n recordo com veia les caràtules, eh, recordava molt ràpidament a, a còmics. Els còmics mm. i, que, de fet, era aquest i tipus de dibuix, recordo fins i tot altres jocs, com Jocs de Topo, com L'Horna, per exemple, exacte, que, també, sí. doncs, que també era d'Espíri, el dibuix, o sigui, aquell, aquell dibuix d'aquelles doncs, eh, dones, en principi, doncs, futuristes, no? doncs molt, amb, amb unes curves molt marcades, diguéssim. -sí. Molt, molt, molt en la sintonia molt, amb jo. Muy tipo exacte, anime. Exacte, anime exacte, no? mana, sí. Exactament. Però lo más curiós es és que en Reino Unido no, no censuraron la claro. portada de l'Elvira D'Amiga, que salia la muchacha que le llegaba el escote mm. por el ombligo. Que que o la... o sigui, sea, és es que no s'aclaran. Potser no ressentem un temps ja més, més posterior, no? No, i a més sí, a més però... que Elvira probablement com que era un producte americà, ja, ja se'l coneixien, no? La, la, la feia feia feia feia televisió està acostumat, Elvira, no? ja. cosa que volia destacar és aquest sentiment una mica pàtrio que practicaven els amics de dinàmic a l'hora de posar noms i, mm. i fer protagonistes dels Això seus jocs, no? Per exemple, no, no, anem més enllà del Capitán Sevilla, per exemple. Una força de la morcilla. Capitán Sevilla era un, un, un arcada en el que tenies una mena de Superman que anava vestit com dels colors el Betis ja. no, no, sí, era, era verd, sí. verd i blanc això sí, sí. en Espectrum no se podia saber I Jo no vaig fer mai amb color <ríe> Jo vaig jugar amb Amstrad CPC 6128 amb una pantalla amb color O l'Odice rebenta eh? jo El capitan sí. Sevilla era verd i blanc Amb un mocador vermell al coll no, no seria una pantalla de fosforo verd? De... <ríe> si sí, Amstrad és possible <ríe> <ríe> eh? Després tenim aquests estupendus Jocs de futbol El Mitchell el Futbol, futbol Master I el Mitchell Superskill L'EsparGP no? sí. Master I també va sortir un grandíssim joc per mi, un dels grans jocs de bàsquet que bàsquet, sortia... Fernando, vuit Martín, vuit. Martín, Martín, Martín. Fernando Martín, bàsquet, que a més a més, era un one-on-one, on one, o sigui, era només dos jugadors, no era un equip de bàsquet, sinó mm -hmm. que hi havia dos jugadors, mm -hmm. es podia jugar a dobles, a més a més, i tenia una cosa que per mi en aquella època, que era la, repetició, la repetició de la jugada. O sigui, sí, sí, sí, quan feies un bàsquet molt espectacular, sortia la típica R que sortia sí, sí. en aquells moments a la tele, no Amb una no, ampliació ara, no? en pantalla. Amb una ampliació en pantalla <laughs> dels píxels dels jugadors, i es veia, doncs, com feies doncs, aquell mate d'esquena, o feies que era realment complicat real el reportatge d'abans de, sí, sí. de l'Albert, no? que va ser un, una de les grans complicacions que van tenir l'hora de fer el, costar... el Fernando Martín. No? I els moviments de la pilota, etcètera. etcètera. Jo recordo, eh, quan vaig veure aquest joc, tenia un amic que tenia Commodore el 64, i tenia el one on one. I jo pensava, ostres, jo, amb això que tenia jo del Spectrum pensava, mai ho tindria la meva plataforma. Quan va sortir el Fernando Martín, vaig dir, ostres, Déu ni do que s'ha aconseguit amb, amb un ordinador de 8 bits, eh, amb 48 cas, i realment era un contra un, les repeticions a mi em molestava una miqueta que no podies uh, abortar ho però sí, quan, sí, sí. quan no tu el que la feia sí, perquè si eres tu el que feies el Cistella sí, sí. i llavors agraïtaves <ríe> jo el record que tinc del, del Fernando Martín és que és jugar a dobles amb el teclat dos persones amb el mateix teclat peditó del, del 48 mes que era, <ríe> sí, sí. era bastant amputador de totes maneres sí. tot tenen jugadors del Madrid eh? Fernando Martín, sí. Mitchell tal, sí, això també s'havia de notar l'origen de l'empresa no? i per què m'ha mirat fent, a mi? l'Antoni m'està <ríe> fent una Home, mirada no, matadora ja ho la reconeix Mirada, mata mirada <laughs> matadora, mirada el matadora, ruiz. com Olé Toro, eh? que també l'Albert l'ha fet sortir, més a més, amb la música. Sí, bueno, on està sí. la música, Albert? No, del joc, del Tengo foto de real. pantalla de l'ordinador con Olé Toro, mira que te digo. <laughs> sí, sí. No sé quin dia estàvem parlant, l'Antonio explicava que havia baixat d'internet sí, sí, pel sí, MAME, un mame. simulador de, de, de, de Torex de Torrio, que de és, un, de toriu. és un joc japonès de de es que Torrio, és, ja, és que sí, sí. és no és no s'assembla no a l'Ole Toro, que l'Ole Toro es veia de costat, eh? de l'Ole sí. Toro fent que si Ramones o si, no sé com ho <ríe> diguen, sí. es veu des de dalt des i, de dalt, i és, sí. molt, és molt divertit pel fet de com pots pensar, japonès l'any 84, Lucas ha de vint documentar, no, l'any 85, documentar per fer aquest joc, perquè hi ha, ha l'autoritat que et tira el sable, hi ha una banda que toca ja. pasodobles al costat, quan, quan acaba el joc sorten tot de sevillana, vull que és un joc molt Ah, molt curiós ja està treballado para, para ser de eh? lo que es pero lástima me fomenta una fiesta tan Per a mi gusto tan lamentable com és el toreo el bueno. que haurem de fer algun dia és a la pàgina web del Game Over posar un, alguns links perquè la gent Seleció que li interessa hi pugui una selecció especial Asociación de curiositats no? i, i baixar-se poder-se baixar aquest joc <ríe> creat per japonesos de d'atureig que realment ha de ser, ha de ser espectacular sí, jo crec que en alguna cosa va, va triomfar sobretot dinàmic i els seus jocs era en la qualitat final i en una gran tot i que era ni via en, una, uh, en un aprofitament molt gran de les capacitats que tenien aquells ordinadors de 8 bits. A veure... Uh... Jocs com Satan, no sé si ho recordeu ah, AMC, sí. Astromarina Corps uh, Un altre joc que és deia After the War After the uh, War, bueno, un aspecte de Final Fight y cuando pillas el arma ya pasa de ser Final Fight a ser Rambo Està muy bien, o sigui, bien. L'After the War, per exemple, d'acord que no era un joc molt jugable que diguéssim perquè era, era un joc que probablement doncs, no, no tenia tota la velocitat que es desitjava però uns sprites, o sigui, uns personatges tan grans, no, és que el seguien que el és el el poques vegades o... en ordinadors de, de 8-bits El apertego amb... gràfico a està sí. molt treballable escena de l'After the work a més era l'escena que posaven a la portada, en el que es veia el cap de l'estàtua de la llibertat Exacte. caigut a terra, no? una mica a l'estil... De de, de del planeta dels Simis, no? una mica d'aquell estil que passaves a davant, el teu estil una mica estil Terminator, no? I realment sortia en el joc, que moltes vegades era difícil veure que la portada Quan, realment... Ponia altra cosa, lloc. eh? Ponia otra cosa en esa pantalla. Debajo ponia pantallas versión amiga, seguro. Sí. No, no, però en no, no, realment, sortia. En uh, realment, sortia gràficament, inclús en l'espectrum, que és el primer joc que jo, vaig, que jo vaig tenir, era era molt espectacular, el que passa que potser potser no va ser igual a totes les versions potser les versions anem més jugables que no pas les versions de d'Espèctrums, on potser el tamany dels, dels gràfics, i això que era en blanc i negra, no havia massa mm -hmm. color es notava que, que feien anar l'ordinada una mica massa lent massa lent per realment ser bastant jugable però m'agradaria també recordar abans de que se'ns ha acabat el temps, de dinàmic dos grans, potser grans obres mestres d'aquest joc, que van ser la, tota la saga Moves Army Moves, Navy Moves, i després ja per PC més lluny ja anava a sortir l'Arctic ah, Moves i després, un dels que també ha sigut mm, un dels jocs favorits... De què que anaven, era. més o menys? Era, era una, una saga militar on en la primera part, en l'Army Moves, tu portaves un Jeep i havies d'anar saltant per un pont, a la part que disparar uns missils per, per eliminar uns, uh, uns helicòpters. Un cop després, naves a peu i ens una base... I és un lloc que va portar molta cua. Perquè després va sortir una zona part que era molt més bona, que es deia Navy Moves, era un d'aquests famosos doble carga, hi havia dues fases diferents. Uh -huh. La primera, un cop l'acabes donant un password per la segona, la segona és potser mítica, que és la que passa dins un submarino. Uh -huh. Tens que recollir uns còdics atacant uns oficials, que els farà servir per llançar un missatge que evitarà que es llenci una, una bomba nuclear. I, per descomptat de dinàmic, la primera part, la primera part inclús la primera fase de la primera part, és infernalment difícil. Vas a una manera de i aquí tens que saltar per unes mines. Qui l'ha jugat segurament ho recordarà com una pesadilla, eh? me lo pesadilla apuàtica. Era, era gráficamente... terriblement difícil. El de Amiga era... estava treballadíssim. Eh? I en espectador o sea, de música... Jo el, el que veig que en aquesta època, uh, vull que dinàmic és un tema que em queda una mica així, a mi, una mica desconegut, el que veig que en aquesta època no passa com ara, no? que, o com ara està passant una altra vegada, no? que una companyia traia un joc i el traia per totes les plataformes possibles, o per, tot, per tots els ordinadors possibles, uh, i ara sembla que s'està recuperant això una mica, no? Ara surt un videojoc i surt per Xbox, per, per PC, surt per uh, PlayStation, per GameCube, mm -hmm per tot fins ara hi ha hagut una mica de batalla i tots s'havien anat repartint entre uns de, i altres. De totes no? maneres s'està tendint cap a o bé un o sigui o bé el que el que estàs dinar, o sigui que el joc surti per totes les plataformes, després en parlarem en, el, en la part d'actualitat o al contrari, perquè també explicarem sí. la notícia de Red i de sí. Microsoft i sí, de o, o un, de un extrem o a un Exacte. extrem o, o l'altra, no? Eh, uh, no m'agradaria acabar sense parlar tampoc d'un parell de jocs que a mi personalment em van agradar molt, que eren els Freddy Hardest. Exacte. Ah, ah, ah, és ah, l'altre joc ah, és, és, és, és el que iba a dir. Almenys Freddy Hardest la primera part, perquè Freddy's de Manhattan Sud és también un otro de aquellos juegos olvidables pero, sí, sí, sí, pero sí. reconoce sí. que el sonido era era impresionante o sea, las digitalizaciones de las voces los perritos y todo esto de perdón, en qué versión jugaste tú eh, jugué, a, a, ahora te voy a matar, jugué en el de PC, versión 5 y cuarto con PC speaker sonando y bueno, o sea, impresionante ¿eh? un lujo sí, para eh? la época no, no, la verdad es no. que la versión para Spectrum en canvi, el no, no, no. primer Freddy Hardest ha sigut sempre reconegut en totes les seves versions com Genial. un gran joc, no només en gràfics que eren estarm bons, sinó en, en el disseny. A veure si us sembla, fem una petita pausa, tornem de seguida que hem de parlar de la darrera etapa del que sabem de dinàmic, i llavors tenim un argument d'un joc realment espectacular que va portar molta polèmica i suposo que avui també en portarà. Tornem ara mateix. Game over. Estem al Game Over, estem a una Catalana, repassant els videojocs primer en la tertúlia, repassant una mica tot el que és la, la fase històrica dels videojocs, avui estàvem parlant de Dinamic, una de les grans companyies de videojocs de l'estat espanyol va néixer a principis dels 80's, va acabar fa uns quants anys, o sigui, la darrera vintena d'anys del segle XX, va estar produint jocs no només per a l'estat espanyol, sinó que van arribar a triomfar arreu del món. Abans de passar a l'etapa del PC, alguna cosa més a destacar dels 8-bits? Uh, algun joc que sigui el nostre preferit de dinàmic de 8-bits? Alguna cosa que destacaríem especialment? Mira, aquest, aquest ens el quedaríem. Fantomes, fantomes. <laughs> jo, jo voto per fantomes ràpidament, eh? Per què? Uh, un joc més fàcil... De dinàmic, i que doncs vaig arribar molt lluny. I... No l'he acabat, evidentment, però... La gràcia de l'Albert és que els jocs que li per què t'agrada aquest joc? Perquè és el primer que em vaig acabar. Només he acabat un, eh, que és el Pijamarama. El Pijamarama? Sí, doncs sí. també té-lo seu. Jo sí, me passei sal... el Trapdor, que no era de dinàmic, però pa passárselo, sabeu qual és? Sí sí, sí, sí. A ver, eso me gusta. <risa> Ahora nosotros nos hemos quedado sin saberlo, Antonio. El creo. Raptor era... Te lo voy a indicar muy fácil. Así me gusta, digo. Así <risa> me gusta, putzachos. <risa> <risa> Esto por lo de Castlevania. Bueno, era una serie que hacían aquí precisamente en la 2 era catalana han llegado a hacer que era medio de, de marionetas estilo a, pues, Fraggle, algo uh -huh. parecido. Fraggle Sí, pero de estas por fotogramas, sabes que era más bien arcilla y tal. Uh -huh. Era una serie que tuvo bastante empuje en su tiempo, uh -huh. era una serie inglesa, Y aquí aprovecharon para hacer el juego, que era una especie de, de aventura, pero no conversacional, uh -huh. sino que te ibas moviendo en plan, pues, digamos, en, entre comillas, arcade, uh -huh. y vas recogiendo cosas por la… Por, claro, eran muñecos chiquititos, o sea, para ellos una habitación era como todo todo su mundo, ¿no? Claro. Entonces iban cogiendo pues tenía que buscar dentro un calcetín para encontrar una pelusa. Ah, para iba, pelucha los dos, también pelucha los dos, dos esta, y cantaban diferentes sí. canciones, plan sí, karaoke. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí ja la recordo, era muy buena, era muy buena, eso era el monstruo sortía que ese de polo blau, que era como sí, de sí, la serie de Frankenrock, diguésemos. Pero era base era por fotogramas, ¿sabes? Esta Yo buen humor, no hay que corrosivo a mí same, una niña que la cosía, no sé, pero es una especie de robot loco, ese juego pues había una sèrie, la que tu dices, bueno, pues la de antes era trapdoor, uh -huh. vale la, se traduciría como pues la puerta del trastero ¿no? por así decirlo, uh -huh. y era, era un juego divertidísimo ahora para pasárselo tenim el Fantomes per l'Albert, uh -huh. jo encara que els jocs esportius no són el meu fort, realment em quedaria en Fernando Bas Martín Basketmaster sí, és que realment, vaja, no sé la la jo música... no me'l quedaré perquè ja l'has dit i entendré algun altre és potser un dels millors per realment, jugar a dobles sí. és del, del, del lo sí, més sí. viciant, sí, sí, de jocs de 8 bits eh? jocs de 8 bits de doble realment, de tots Eh, de, de, de tots el, no solo de Dinámics sino de todas las compañías eh? un gran juego de de dobles Antonio. a mí la verdad es que a mí nunca me gustó mucho pero si me tengo que dar uno de topo, ¿no? pues más bien o de ópera eh, o de sopranos bueno pues lo que, te, lo que digo a ver yo me quedaría con el Game Over Gran joc també, o sigui... Que pelota, o sea... pelota eres, que bueno, pelota eres. si yo te contara. No, pero me pareció un juego que en su tiempo, aparte de las dos partes del juego, ¿no? no tenia digamos, diferenciadillas, pero yo me lo pasé muy bien particularmente con ese juego y aunque habían trozos que tela. A mi m'agradava molt el satan potser perquè era una versió una mica una mica sui generis d'un joc que en aquella època m'agradava molt a les recreatives, que era el Black Tiger. Black Tiger, A mi em recordava muy molt, molt realment el Black Tiger, no? De Capcom. El, el I De Capcom. No, era de Atari. No compró Capcom o Atari? Que lo sepáis Capcom, lo sóc, lo eh? lo La recreativa és de Capcom, Capcom Però lo compró Atari I qui el va comprar és Atari Segons l'Antonio la Satan era un joc molt semblant al Black Era un joc realment molt bo I el que també em va agradar molt perquè em va sorprendre Pel que s'assemblava a una recreativa, tot i que les distàncies era l'AMC. L'Astromarina Corpse és un joc que ja ha sortit diverses vegades en boca meva en aquest programa i suposo que sortirà diverses més perquè és un joc que em va sorprendre molt de totes les capacitats gràfiques que van poder arribar a treure un, a un mm. ordinador, com eren aquells, aquells ordinadors sí, petits. Sí, teni tenim una trucada. Sí, hola, què tal? Sí, que truco d'Atari, que sí, eh, que sí, que truco entre les altres. <ríe> molt bé, gràcies. L'Antonio ja ha tingut que va ser que va ser Atari, que va comprar el satan. Si us sembla, fem, fem un salt del tema dels 8 bits al tema del PC, perquè dinàmic, realment, si s'ha marcat en alguna cosa pel PC, sobretot per èxits de venda, tot i que va haver de tancar perquè va haver de fer suspensió de pagaments i perquè van haver de mantenir problemes econòmics realment greus, eh, va tenir un èxit increïble en una saga de jocs, si, en, si en podem dir saga, eren el PC Futbol, no? Exacte. PC Futbol, jocs sobre la Lliga Espanyola... Un cop més doncs... es demostra el Podrio Castizo... Que, <ríe> no, no, ...que és el que venen a aquest país, futbol... doncs vàrem fer jocs, jocs no? que eren PC Futbol... ...que suposo que el PC Futbol el coneixerà moltíssima gent... ...de la que ens està escoltant, podies tu triar... ...principalment el que triava tothom el fe de mànager... ...no, l'opció mànager en la que compraves jugadors... ...compraves equips, feies alineacions feies jugar els teus jugadors, podies jugar o no, el simulador no era massa bo, el simulador del PC PSFútbol, el que sí que tenia gràcia era la, la capacitat de crear equips i de moure jugadors, de guanyar diners, de vendre'ls, de tornar-los a posar, no? Eres una mica el mànager d'un equip de futbol, no? Antonio, <ríe> estava sense gestos mentre el joc explicava no, el que... això. No, és que... M'he la cabeza que ara hi uno... ha un simulador d'estos de, de futbol, mm -hmm de cuyo nombre no me acuerdo, no es que no quiera acordarme, es que no me acuerdo, que sale Camacho la portada. Eh. Ah, sí, es verdad. Y yo que mm. soy Camacho la portada. Y yo un... me ah, en la portada. Sí, sí. Sí, sí, ah, yo sí, sí, que mí... salía hablando. No no no, no, no, no, no. Vale, digo yo para un juego y ya me insulten, pues no me lo compro. <ríe> El que, el que sí que va aconseguir el PSFutbol va ser probablement per la manera de vendre's no es venien a les botigues sí que es venien a les botigues de videojocs però el es venien als kioscos, kioscos, kioscos no? Va no. Va ser, i el preu també era molt més assequible Dinàmic probablement en els últims anys va fer una política de preus molt agressiva venia a jocs a 1995 pessetes i no? sempre ho va fer, eh? Dinàmic es caracteritzava una miqueta de... els preus no, no eren molt alts Així els hi ha anat Venga, no, chovich, <laughs> tampoc... no, no, no, no, no però estem parlant havien... de jocs amb CD de jocs com el PSFutbol, no? què, què va sí, no, fer? No, els, no, ja, ja. els últims anys Dinàmic eh, no tan com a ser a casa com a programadors però també com a distribuïdors uh -huh. es va llançar al mercat del Kios, de llançar jocs barats, eh, CDs amb on gairebé no hi havia potser les instruccions, i un petit llibret d'instruccions, mm -hmm. un rerefons de cartró amb la imatge del joc, i d'intentar aproximar-se a la gent donant-los l'oportunitat de tenir jocs mm -hmm. interessants doncs, a preus molt ajustats, com aquestes 1995 impassetes o 3995 impassetes. Mm -hmm. I a vegades jocs que també no eren només un CD, hi havia 3 o quatre com per exemple, sembla que era Dynamic la que va distribuir el Blade Runner, mm -hmm. l'aventura gràfica Blade sí, Runner sí, per PC. Sí, sí, sí, que hi havia molts CDs allà. Hi havia 4 CDs. Sí, 4 o 4 i era... Els futbol mateix... Per terra, PC fútbol, PC bàsquet, llavors van bueno, a sortir una, treu treu. una mica tots, no? Quina, quina devia ser la clau del gran èxit? Perquè crec que sin als anys 90, finals dels 90, alguna cosa es caracteritza dinàmiques en el PC futbol. no? Quin, quina és la clau perquè aquest joc arribia a molta gent que no estava habituada a jugar, Crec que i que el... posava per primera vegada aquells CD en un ordinador i s'hi completament. Les primeres versions del PC Football eren versions amb disquet, vull dir que va sortir abans que es publicitzés uh -huh. els CD-ROMs, però realment va sortir en el moment en què el PC va agafar totalment el relleu a tots els altres sistemes alternatius i es va popularitzar a les cases. Tothom va començar a tenir PCs, a canviar els seus altres ordinadors per PCs compatibles, i bueno, tots sabem que aquí, en aquest país el que tires el futbol, no és la possibilitat de tenir doncs un joc que estava molt bé que et permetia fer una cosa que no era un simulador un esportiu, seriament, sinó fer tot el que tots fem doncs, quan llegim un diari esportiu mm -hmm. o llegim la tele, que és dir, jo posaria aquest jugador, jo compraria aquest, jo vendria l'altre, perquè no hem fitxat aquest altre. Eh, això va molt, molt al molt actualitzat i això, clar, era... Tenia unes grans estadístiques... El que passa és que van vendre el PSFootball, el 2.0, el 3.0, el 4.0, cada any a la Lliga, i van incluir fins i tot la, la figura del, del, del Michael Robinson, del, Michael eh? Robinson, del presentador sí, sí, exacte, de Canal sí. Plus, que era una mica la imatge de, de la persona, i al final recordo que fins i tot les, les, les, la simulació tenia comentaris, no?, de, sí, de sí. Michael Robinson i de l'altre, no sé com és diuen, els, els que parlen a, a Canal Plus quan s'està fent el, el futbol, no? o sigui van aconseguir, aconseguir que cada any la gent comprés el mateix joc, per dir-ho d'aquesta manera Els retocs eren potser mínims, només a nivell estètic però realment les estadístiques clar, cada any havies d'actualitzar mm -hmm. les estadístiques, clar, els nous fitxatges van generar també una mena de programa que servia per per fer quinieles, em sembla, no? que estava dins el PSFútbol en les últimes versions, sembla que era el 6.0, que ja tenies aquest programa que no sé com es deia exactament, dins mateix que li entraves totes les jornades de la Lliga d'aquest any i et generava, et generava, doncs, més o menys, per probabilitats, depenent de com anava la Lliga, tu li anaves introduint, si tenies la paciència suficient com per anar introduint quins jugadors marcaven, com quedava cada equip i tot plegat, et generava travesses, diguéssim, o quinieles, amb bastantes probabilitats. I em sembla que per internet no? s'actualitzava, podies baixar els últims mm -hmm. resultats, aquestes podies no fer-ho sol. Yo lo único que digo es que tanto PC fútbol versiones no sé qué punto cero, no sé qué punto cuánto, he visto la mentalidad americana de Electronic Arts. Sí, és l'únic que no es meten FIFA eh... i NBAs. I sí, sí. NBAs por todos sí, lados. Sí. John pues Madden, 90, fer, sí. John Madden 97, no? John Exacte. Madden 98 és el mateix joc de futbol americano, no, el, 98, de futbol americano el, no té més. Bueno, fons... sí, és que John Madden ha canviat d'una versión a altra que si la versión era anterior, en el nuevo ya está curado. <laughs> perquè otra cosa es, és que no... És l'única cosa que hi ha canviat en els el jocs, les estadístiques i poca cosa més. Pues sí. en los pecs de futbol lo hacían. O sea, I no... és que en el fons jo crec que això, a banda de que crec que és molt important, perquè... O si sigui, comparar-nos amb jocs uh, actualitzats com aquests de l'NBA, tindre-ho aquí era, era impressionant, però jo crec uh -huh. que, el, que es, el, el mèrit més gran és que dinàmic arribés fins aquí. En sembla que els germans Borruti ja no hi eren i no sé, no sé exactament on no, hi, de hi fet, no era. De fet, l'empresa es deia dinàmic multimèdia, exacte, o sigui, va no, canviar no, el, la no, la no, tele, o no, no era el, o o... el, el, no era el original, sinó que ja era dinàmic multimèdia. De fet, hem tirat per aquí per seguir una mica la història de la marca, no? exacte, fins que exacte. es va acabar. Però és curiós perquè ells van sentar el model aquest del mànager esportiu, el mànager de futbol, tant amb el bàsquet i amb el futbol i des que es va acabar el pet de futbol, realment, ningú altre programa ha agafat aquest relleu aquest mercat que va quedar orfe un cop va desaparèixer la que potser, potser perquè no era tan car que al final passaven coses com van passar amb Dinàmic doncs, mm -hmm. que va haver de desaparèixer i, i que no hi ha marcat potser amb això, no? fins entre uns anys que tornarà no sé. Aquesta està l'anàlisi una mica des d'aquí de, de Dinàmic, una gran companyia que va començar als anys 80, que va crear grans jocs es podria estar parlant durant hores i hores perquè la, les hores van ser les que ens van passar jugant mm. moltíssima gent al llarg dels anys 80, de molts dels jocs que van programar, aquesta gent amb molt amb molt bon saber fer. Uh, altres dies parlarem d'altres companyies, perquè n'hi va haver d'altres i també suficientment importants, amb els mateixos encerts i també amb els, amb els mateixos defectes. Si us sembla, fem una petita pausa d'un minut per escoltar el que seria l'argument d'un joc que va provocar una gran polèmica, sobretot pel seu contingut violent, per dir-ho d'aquesta manera. L'argument em sembla que parla per si sol, es diu Smash TV i en parlem després. Game. Over. Any 1999. La televisió dóna sang als espectadors. La violència que para les audiències. Un nou show de televisió ofereix un premi exclusiu. La teva vida. Guanyar o perdre depèn de deixar-te matar o no. El xou televisiu més gran i més espectacular del planeta. Smash TV. Sols amb parella, poderosament armats, els concursants són enviats a la pista. Allà avant d'una audiència entregada a l'estudi i a les cases de tot el món trobaran els seus enemics, humans, humanois i inhumans. Hauràs de trobar els premis que permetran arribar a campió de les Max TV. Estàs preparat pel primetime? Avui és el futur. Tu ets el següent concursant, amb sort. Instruccions de les Max TV de Midway, extracte de la versió per a PlayStation. Doncs aquestes eren les instruccions, en aquest cas, de PlayStation, en un recopilatori que va fer l'empresa britànica Midway, de, de grans jocs, un party pack, eh, en el que hi havia doncs, clàssics com el Tubin, no? els 720 graus, el... El Smash TV, eh, no recordo quina altra hi havia, uh, se'n recordarà. I el Rampage, sí. també. El Rampage. Sí, sí, doncs, el Smash TV era un joc realment violent, eh, ambientat en un programa de televisió futurista, una mica de l'estil del que seria la pel·lícula de Schwarzenegger, Running Man, no? el Perseguido. Sí, no? una gran mica... pel·lícula, dirigida per <laughs> Starsky, el Paul Michael Glazer. I, i, I amb aquella noia protagonista llatina que va fer aquella, que va fer tota una sèrie de pel·lícules, llavors no se'n va saber res més. Tenia un cognom hispano, recordo sí, si era sí. López o Martínez, que els que ens l'escriuen amb bessa final. No? Uh, doncs era una mica d'aquest estil. Era un programa de televisió, no el que és allò, com Gran Hermano, no? el, només en pot quedar un. Per tiros. Però realment, realment violent. O sigui, amb escopetes, amb matralladores, amb làsers, amb, amb granades... T'imagines Gran Hermano així? No? ¿Sí? Això <laughs> una... sí que seria audiència. eh? A veure, el futur de Smash TV encara no hi hem arribat, a la data, eh? vull dir que de mica no, no. en mica... A veure, el premi Eso. era la vida, <laughs> sí. tal com diuen les instruccions, la teva vida si aconseguies doncs, sortir d'aquest programa de televisió. Realment un, un joc polèmic, no? un joc que durant la seva època va aixecar polèmica pel seu contingut i pels seus gràfics. Home, els gràfics eren molt en el sentit de l'època, eren gràfics bastant animats, eren un rollo cartoon, el típic gràfic, el típic sprite, realment no arribava... A, a la cua que va portar després, quan va aparèixer el Mortal Kombat, uh -huh. que no era també era de, de Midway. Uh -huh. De totes maneres, hi havia molta sang allà, eh? Sí, ja és recordo que més... les escenes d'una granada que esclata i el cap del protagonista va volant fins a dalt i torna a baixar, no? La violència en aquest cas està potser més en el plantejament del joc, que és realment, et posen la teva vida en joc en un concurs d'edifició per la distracció del rest del públic i realment tens que anar matant a tothom que se't posa per davant, per pura diversió i mentre estàs matant, a més, t'has de preocupar d'agafar, doncs, si els premis et cauen bitllets de dòlar, torradores has aconseguit un DVD, sortia el presentador bueno, un DVD no, exactament, però sortia el presentador dient, acabes de guanyar un vídeo, acabes de guanyar una torradora i mentre tu t'havies d'entretenir anar matant, de forma bastant explícita es veia també molta sang, tot del que se't posava per davant de totes maneres han anat sortint diverses versions, tot i que el joc sempre ha sigut el mateix, han anat sortint diverses, més que versions, eh, modalitats per diversos sistemes de Smash TV. No? Per exemple, de Super Smash TV de Super Nintendo, o si sigui, cada consola va anar, va anar adaptant al mateix joc. No? E incluso, incluso llegó a... a part, bueno, la versión de Super Nintendo era, era realmente fiel a la recreativa original de Midway. Lo que ocurre es que, claro, lo que hablábamos antes Eh, aquí en el estudio que lo que era el manejo de la recreativa que eran los dos mandos, acababas con uh -huh. los brazos ¿no? me rí, ríete el sabes porque era uno para moverte y otro para direccionar los disparos en cambio de Super Nintendo pues claro, veas ahí el mando chiquitín y ¿no? mucho más sencillo era un, un juego bastante más jugable a nivel de control ¿no? uh -huh. eh, el nivel sonoro y tal se contempló muy bien, lo único que pasa es que no hemos hablado de un, de un juego uh -huh. que salió a posteriori, para Super Nintendo también que yo sepa solo estaba en Super Nintendo si me equivoco me lo decís eh, se llamaba Total Carnage, no, o sea que se llamaba, pues, masacre total, uh -huh. ¿no? Y era un estilo así, pero llevas más bien pues era un ataque alienígena lleno uh -huh. de bichos, ¿sabes? Y bueno, pues iba el juego tenía incluso scroll, o sea, ibas avanzando, uh -huh. había un mogollón de enemigos era no tan difícil, tal vez, porque había menos eh, número de enemigos en pantalla, unas explosiones en plasmo 2-7 muy cucas... Jo recordo que hagués llegit sobre la Smash TV una... Una, una frase que el definia, no, no recordo si era en una pàgina web o en una revista molt, molt divertida, que deia «és la versió gore del Babel Bobel», no? <laughs> I ho és, no? Perquè dius, bé, doncs en lloc de llançar bombolletes i destruir la gent, doncs bé, tens sang i fetge, però de fet no surts de la mateixa pantalla, o sigui, no és un arcada en què tu t'estàs movent, sinó que en una pantalla en la que tu estàs, doncs vas repartint trets a banda i banda, costat i costat, fins que no et carregues tot el que tens allà en format d'enemics, no no pots sortir i, i diferent, no pots passar amb fins al següent nivell. diferents onades, perquè un cop t'ho havies acabat, tot s'obrien mm. les portes i tornaven a sortir, mm. t'atacaven sempre en grupets, que tenien eren el mateix tipus de personatge mm -hmm. que tenien bueno, el mateix comportament. Mèdia pantalla, t'errer... Bueno. Ah. No, I quan sortien tots a la vegada, no? Sí, I sí, una cosa sí. curiosa és que aquest, aquest, uh, aquest jo no tenia un plantejament lineal, representava que eren uns estudis de televisió i, més, el decorar per la part de dalt, mentre es canviaves de fase, veies la reixa dels focus, reixes, els, focus, sí, els càmeres sí. que estàvem allà observant el presentador, que sortia una pantalla gegant i et dient el que anaves guanyant, mm -hmm. I mentre canviares de pantalla, a vegades un petit mapa on podia sortir per diversos llocs. Un cop havies eliminat tots els enemics d'aquella fase, deien, sobria la porta de la dreta, de, la, de dalt o de l'esquerra, segons on anaves, tardaves més en arribar fins al monstre de final de fase, o tardaves menys, o passaves per fases més difícils, fases de bonus. Sí. Estàvem parlant abans amb l'Antonio que ell sí que ha vist el monstre del final, realment. Hombre, de, hombre, por favor. TV. No, no, no, no l'he visto, no, no, no, no lo he, me lo he cargado. <laughs> tenim un autèntic supervident. Supervivient de tot l'Smash TV. Utilitzant alguna mena de truc, alguna mena de funció no, especial no, de codi no. estrany o no? No, no, és no, más, lo busqué com un loco. <laughs> però no lo encontré perquè. sé que lo la... no. había. I ara, ara l'Antonio ens resoldrà la gran pregunta que tenim tots. Com és l'enemic final de tot el joc una vegada has passat tots els nivells de, de l'Smash TV? I m'ha Aparte de eso, es el, el presentador que está todo el rato diciéndote Buena suerte, te ha tocado una tostadora El, el DVD que comentábamos aquí, no sé qué, no sé cuánto Pero sale, pues dijéramos que a una escala 3 millones más de grande Moviéndose sobre orugas, ruedas de oruga Y bueno, en fin, fue fue bueno porque... Para cosa cargártelo... que encara en recorda mucho más la película de, de Schwarzenegger ¿no? mm -hmm. Que de hecho, al final de todo per qui va la Schwarzenegger, o la massa joia ja embugida, no? que està mirant la tele des, de, des dels exteriors o aquelles pantalles gegants, és pel el presentador, presentador no? que és el que s'està forrant amb tot, el, amb tot el programa. Lo que és paradójico és es que el, el enemigo final y el del principio són iguales. Lo único que pasa es que el del principi és gordo i verde i el del final lleva americana, corbata i mide 6 metros. <ríe> Deixeu-ho per aprofitar els esperells que ja tenien fets, sí, només canvien un trosset. Exactamente, no, pero los mismos paràmetros de animación ja, y todo. Però a banda de, de pensar que realment el programa és violent, que no entrarem en això, eh, el el divertit era, era jugar amb dos jugadors i um, quan tu jugaves amb una persona és que acabaves la partida i eres molt més amic de d'aquella persona, perquè és que, clar... Ho havies passat tan malament! No, però ell t'ajudava, però és que realment és un joc que necessites molt el jugador 2 perquè mentre tu estàs matant... Doncs, Ets un coses... sentimental, sí, eh? Jo sí, sí, sí. no he estat a la part. legion, i jo passat el Master V. Molt de Alguna cosa més sobre el Master V, algun dia jo crec que hauríem de fer... Uh algun programa sobre els jocs d'aquests que hi han hagut especial polèmica darrere, perquè aquí en sortirien uns quants, eh? Partit del mm -hmm. Mortal Kombat, Home. el Carmageddon i molts altres que realment potser han aixecat molta més polèmica de la que feia falta. Perdona, has dit el Metal Gear <laughs> 2? I aquella cosa que comença per perder. Yonki, <laughs> No, yo lo que digo és es que en el estilo una cosa de les armes que te iban dando armes cada dos por tres especiales, tenies un indicador de munició i quan te llevan en las granadas, ¿qué ocurría? que te embalabas con el zanar que por los tíos y las explosiones también te mataban a ti eh. una a ver, cosa si claro. que destacaria de, de la Smash TV és quan jugaves en dos jugadors uh -huh. a part de que la quantitat d'enemics que et venien just a la vegada només l’ha vist en el gauntlet és que els personatges, no és per donar-li aquest, aquest aire encara més de concurs de televisió, anaven vestits com els gladiadors americanos, com els Exacte. protagonistes, bueno, els concursants de gladiadors americanos. Vinc el programa, eh? Gladiadors americanos. Amb genolleres i rodilleres de color blau de color vermell i un cas d'aquests... Has dit gaulet? Has dit gaulet? He <ríe> si sembla, deixem aquí el Game Masters d'avui. Gràcies a tots per una setmana més d'haver estat a la tertúlia del Game Hour i seguim endavant amb la darrera part de la secció d'actualitat del programa. Game Now Com sempre comencem el Game Now analitzant l'actualitat per a la consola de Sony PlayStation 2 PlayStation Suposo que molts de vosaltres recordareu a Rocky Balboa de fet va ser un dels primers grans personatges i probablement l'únic de Sylvester Stallone, vull dir, l'únic personatge més o menys seriós, no?, i seria encara el de la primera pel·lícula. Doncs ara, més de 20 anys després de la primera pel·lícula, la Playstation 2 serà el primer testimoni del retorn d'aquest mite del quadrilàter, tot i que també sortirà per a les altres plataformes. De fet, ha estat la companyia Rage, la que ha aconseguit els drets de les 5 pel·lícules de Rocky i les ha transformat en un videojoc. Per les primeres imatges que han arribat, el primer que hem vist estaríem parlant d'un gran joc de boxa, probablement un dels més aconseguits fins al moment, que conté una dosi sentimental molt important. El joc ens permetrà patim els rivals més importants de la història del poltre italià. Així ens trobarem lluitant contra els mítics Apollo Creed, Claver Lang, interpretat per Mr. T a Rocky 3 i Van Drago interpretat per Dolph Langren o Tommy Khan de Rocky 5. També podrem escollir entre diverses modalitats de joc en moda història, en mode arcade, en mode entrenament o en mode versus en el que podrem passar comptes amb un segon jugador. Per més detalls, la companyia Rage ha creat una pàgina web amb tots els detalls i captures de pantalla del joc. La podeu visitar a www.rockythegame.com. Us agradiono la boxa Rocky és tot un referent i només saltarà cridar Adrian amb aquella veu ronca abans de tancar la play. 2 La companyia distribuïdora Friendware ha presentat la previsió de llançament al mercat de títols per ordinador i destaquen l'aventura gràfica Ring 2 El Crepúsculo de los Dioses, els esportius Street Tennis i Sky Do Team Racing, els d'estratègia de Gladiators, Legion i Hearts of Iron, i els d'acció 3D New World Order Delta Force 1 i 2, Delta Force Land Warrior P i Delta Force Black Hawk Down. La mateixa companyia ha anunciat la seva intenció de presentar una gran quantitat de títols de la sèrie econòmica, alguns d'ells inèdits al nostre país, i d'altres de revolucionaris dins de l'àmbit de la simulació esportiva com el Virtual Skipper 2, un joc de regates en temps real. Frenward va oferir el passat febrer una compilació de jocs que va gaudir d'una gran acceptació entre el públic. Ara repeteixen la jugada amb Delta Force, Land Warrior i Roguespear Blackthorn, tots dos a un preu ben avantatjós. Podeu trobar més informació a www.freenware.es. XBOX Moltes coses s'estan movent en el món dels videojocs i especialment per Microsoft. Aquest és un any clau per demostrar les aspiracions de la seva consola Xbox. disposats a jugar fort aquesta mateixa setmana, els responsables de Microsoft, o Microsoft com preferiu, han anunciat la compra per 375 milions de dòlars, compta amb la xifra de la companyia desenvolupadora de videojocs Rare. Entre d'altres, Rare és responsable de grans èxits dels darrers anys, com GoldenEye 007, Banjo Kazui, Donkey Kong Country o Perfect Dark. L'anunci és va fent una presentació de les novetats per a Xbox per a tota Europa, que es va celebrar la setmana passada a Sevilla, sí, a Isla Màgica. Evidentment, Rare és una companyia del Regne Unit que ja ha començat a treballar en exclusiva per produir tots els seus nous jocs només per a Xbox. O sigui que tots els fans de Banjo, Kazooie, Cameo o Joanna Dark us podeu preparar per només trobar els seus nous títols en una Xbox. Coses del màrqueting. Doncs Ibex, com hem sentit, la firma Rear i Nintendo han partit peres. Els autors d'alguns dels millors jocs per la 64, per exemple, el Donkey Kong 64, Gemini Jet Force o Perfect Dark, s'acomiaden de la firma japonesa amb molt bona nota, Star Fox Adventures, un joc que hauria d'haver sortit per la 64 i que amb tanta espera pel mig ha sabut aprofitar el bo millor de la GameCube sobretot a nivell gràfic. És una joia veure un joc tan ben fet com aquest. Star Fox Adventures recupera un vell conegut, Fox McCloud, que ja va protagonitzar l'Eilat Wars per la 64, que també sortia a Super Smash Bros., per exemple. Una barreja d'aventura gràfica, Shoot'em Up, en el decurs de la qual explorarem un enorme món en 3D ple de boscos, animals, puzzles i enemics, i que presenta batalles que es desenvolupen sobre terra, a l'aigua, a l'espai, gràcies a l'Arwing, la nau d'en Fox. A més, hi trobarem els clàssics membres del seu equip, que ja sortien a l'anterior edició i conduirem un i tot. A treceràtops des de llum, d'aigües i les animacions facials són simplement espaterrans. De fet, fa un temps els de Rare estaven desenvolupant un joc anomenat Dinosaur Planet, quan Nishigeru Miyamoto va deixar córrer el projecte aquest es va convertir en Star Fox Adventures Dinosaur Planet. Finalment, el títol ha quedat així Star Fox Adventures. La història que planteja aquest joc és tan estranya que ens l'estalviarem Només us direm que en Fox MacLeod hi canta una mica enmig de dinosaures però tal li fa. El que importa és que Star Fox Adventures promet una llarga estona de jugabilitat una llarga molt llarga i molta emoció ja hi ha qui s'ha afanyat assegurar que és una mena de celda, però amb una guineu al mig. El trobareu a la vostra botiga predilecta a partir del 22 de novembre. Scooby Doo ja té un nou joc per a la petita consola de Nintendo. Després de la decepció del joc basat en els personatges de la pel·lícula, del passat estiu, per fin s'arriba un joc cuidat i basat en els personatges de dibuixos animats de la mítica sèrie de Hanna-Barbera. El joc, produït per Taku Software Creations i Nintendo, es diu Scooby Doo en the Cyber Chase i ens col·loca tota la colla de Scooby Doo en una de les seves clàssiques aventures animades. En aquest cas, l'enemic és el Virus Fantasma, una mena d'ésser ciberestrany que s'ha colat de dins de l'ordinador d'un seu company. El Virus Fantasma té el poder de la vita i també de poder anar deixant anar l'electricitat i capturar els personatges de la colla d'Escobidú. La gràcia d'aquest nou joc d'Escobidú és que tal com passa en la majoria dels capítols de la sèrie podem controlar a tots els personatges de la colla alhora, escollint en cada moment quin és el que volem que vagi davant i que, per tant, guiï el grup. El joc no és fàcil de descriure, no és ni un arcade de plataformes ni una aventura gràfica, sinó que seria una mescla de tots dos, amb molta gràcia i amb uns gràfics realment excepcionals. La Game Boy Advance posa tota la seva capacitat gràfica en unes animacions realment increïbles i les capacitats de so en una banda sonora fidel als capítols de la sèrie de dibuixos animats. O sigui que els fans de Shaggy, Scooby, Fred, Vilma i Daphne ja sabeu on els podeu trobar, en la millor forma que mai. Scooby Dwan de Cyber Chase ja està disponible per a Game Boy Advance. I bé doncs, fins aquí la partida d'avui. Recordeu que podeu saber més coses sobre Game Over a la pàgina web d’ona catalana www.onacatalana.com i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover.onacatalana.com Salutacions de l'equip del programa, Albert Murillo, Xavier Serrano, Jordi Celles i els col·laboradors Antonio Hortal, Francesc Blasco, Xavier Pujol i Jaume Fina. I tornem la setmana vinent. Adéu-siau!